Colinda pentru Prea Sfânta Fecioară, Prea Sfântă Fecioară, gândurile tale în minte ne-ai semănat ca flori de dalbe, flori de măr. Prea Sfânta Fecioară, zâmbetele tale în inimă le-am păstrat ca flori flor de dalbe, flori de măr. Prea Sfânta Fecioară, privirile tale în cuget ne au luminat ca flori de dalbe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, mâinile tale pentru noi s-au mișcat, Ca florile d'albe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, rugăciunile tale pentru noi în fața Domnului au stat, Ca florile d'albe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, smirna cuvintelor tale în oase ne-a intrat, Ca florile d'albe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, minunile tale în noi rod au dat, ca florile de albe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, pe o aripă de înger, La cer ne-ai pusat, ca florile de albe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, pruncul cel sfânt, Din lumina ta ne-l-ai dat, ca florile albe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, în darurile tale sfinte l-ai înfășat, cu florile dar de flori de mare.